pean ka järgi jõudma sellega. Räägin... Okay. Okay. Kuidas me jõuame järgi sellele, mida Isand teeb? Ja sellest ma räägin. Nüüd kadus ära. See oli aspekt, et. See oli aspekt, et. Ärkamisest. Ja nii Robert Kulman ütles, et, et me peame järgi jõudma. Esimese õhtul, kui ma läksin sinna suude autoritooriumise juurde, see oli kõikel viis ja see on 1500 inimest mahub sinna. Aga seal on umbes 100-150 inimest kohal. Ja kui ma seal istusin ja ma olen tuntud selles kogukonnas, siis inimesed saaksid minu juurde tulema. Ja nad hakkasid tunnistama asju. Vaatke, sa paletaksid minuga. Selle kohta ja nad nutsid. Ja ma olin just sinna sisse tulnud. Ma tahtsin nagu aru saada ja, ja püüda järgi jõuda, mis toimus. Aga inimesed juba hakkasid tulema ja küsima. Võibolla liigutame natuke seda pulti seal ekraanile parem nüüd läbi okei aa okay okay so oh i like it okay this is a new uus kogemus mulle And Ja nüüd me õpime koos. Aga kui me nüüd seda teemaga tegeleme, siis mõtlen kõigepealt palvaspektile. Kui me räägime ärkamisest, siis palve ja ärkamine on kaks asja, mis kõnnivad käsi käes. Palve. Ja ärkamine käivad käsi käsikäes, ärkamises. Ma ja ma ei ole veel kunnud ärkamisest, kus see ei oleks palve olnud osaks sellest. Sellised tugused me lihtsalt ei leia. Ja ma tahan siin rääkida osa sellest loost. Ja mõnikatest mida me oleme sellest õppinud ja mida saaks rakendada. Aga kõigepealt palvetame koos. Isand Jeesus, me jälle täname sind, et me võime olla koos sind sellel hommikul, et sa oled Jumal, kes liigub ja sul on rõõm tunda, tuua elu ja valgust, sinu rõõm on meid kaasata oma tööse. See on sinu rõõm anda neid ülesanded, mis ei koorma meid, vaid mis toovad meil endile elu ja teistele. Ja ise ma palun nüüd, kuidas me, kui me kuuleme sellest, kuidas sina oled töötanud ja kuidas, me, kui me kuuleme sinu sõnast, et sa liigutad meie südameid ette kujutama, unistama ja palvetama, Selle pärast, mis sul on valmis pandud meie jaoks, meie linna, meie maa jaoks. Aamen. Yes. Amen. Yes. One word. Aamen. See oli see sõna, mis ma just praegu õppisin okay, eesti keeles. Ja kõigepealt räägime there. Aspori ja sellest Asporist ja selle ajaloost. Um, Mõned inimesed, kes ei tunne Asbury't, ei tea sellest ajaloost ja sellest ülikooli ajaloost. Ja meil oleks vajalik mõista seda ja mõista, miks ja kuidas tuli sinna just. Ja teemine aastu, kui algas ärkamine, siis üli ülikooli õppilased ja töötajad, olid tegelikult palvetanud aastaid ärkamise pärast. Kes need olid? Kogukonna inimesed, e e ka vilistlased, õpetajad, õpilased, paljud, kes käisid koos palvetamas. Aga kõik sellised, et kõik ütlesid, et ma tema... nüüd läks suumisel ära. Okei, okay, nüüd tuleb tagasi. Ja mõnikord, kui ma räägin neid lugusid, siis, mul, siis ma tahaks hakata nutma. Nii et kui mu pisarad tulevad, siis see on okei. Okay. Sest et see on üks asja, mida arkem teeb, sest et seal on pisarad ja need on pigem rõõmu pisarad. Üks mu armas sõber ülikoolist, ta teeb tervise jooksu ja tema räägib ja ta jookseb sellest, ta jooksis sellest auditoorimist mööda ja ütleb, imal tee veel, tee uuesti seda. Ja kui järgamine algas, siis tõestas um, tänu jumale, tänuissand, sa tegid seda. Little, little history, Nii et ajalugu on oluline um, siin kohal. Now, ask, these, oh, kas ma... Kas need... Jaa, okay. uh, yeah, laetuled on vajalikud. That's okay. that's Aga mulle on uh, raske uh, näha, sellepärast, et projektorid on näos. Asperju... Ülikooli puhul on oluline see, et see sai algus 1890 ja sellest ajast peale, kuni tänapäevani on olnud 12 erinevad ärkamist ja sellest on ka kirjutatud raamat. Ja ma võiksin näidata seda raamatud, mis on kirjutatud, siis mida saame teile kõigele näidata ekraanil. Ja see räägib, kuidas Jumal on leikunud seal ülikoolis. Ja 20. See on alguses on ka, ja täbi 20. sajandi on olnud neid tärkamisi. Robert Coleman on autor, ja Robert Coleman oli on autor, Oli viiekümnendatel selle ülikooli tudeng. Ja siis toimus ka ärkamine ülikoolis. Mul on mõned pildid ka Robert Kulmanist. Nüüd sellel ärkamisel 73 aastat hiljem kui taamikind mingi 93-45 aastat vana ja Klam on tema hüüdnimi. Mida sa sest kõigest arvad? Ja siis ta võtsis arvas mu käest kõnud ja ütles ja kõvasti pigistes. Vaad, kas see pole imeilus, mida issand teeb? Kas pole see ilus, mida issand teeb? Ja siis ma mõtlesin, et kui minu elulõpus Ma tahan olla sellises kohas, kes igatseb seda issenda ilu, kes sellel on kirg ja kelle süda igatseb issendat. Ja Robert ka rääkides, ta ütleb sulle, et, et kui tema tudengi aastat olid, äh, olid need, mis teda kujundasid. Robert Kölman on kuulust. Äh, Tema on evangelismi meistri plaani. Ta on minu naaber ja, ja me oleme õhtus sõnud koos. Ja ta ütleb, et, et see ärkamine mõjutas seda, et ta hakkas otsima sügavaid Jumale asju, millest peale peale tabalt kunagi mõelnud. Ja tema 20. aates ja 30. aastatel ja 40. aastates Aastas, et ta otsis jumalat ja ta läks väikest tiimidega, väikestesse linnadesse evangeliseerima. Nüüd selles viimases ärkamisel oli üks naine ja kui ma istusin ta kõrval, väga ilmi, imekaunis, 95 aastane ja ma sõistusin ta kõrvale. Ja küsis, ma küsisin, et kas sa tahad, et ma palutasin su pärast? Ja ta vaatab mulle seda, et ta ütles, et, et ma olin siin tudengi naale 1950. aastal. Kuidas sellest ärkamist Tema opi kaasega. She sharing the gospel. Ja siis ta läks välja üritlus, ta läks tiimiga välja ja, ja, ja laulis ja, ja jagas seda ärkamist teistega. Ja et nad läksid peale seda 35. aastaks Koreasse ja tal oli, ta oli võtme isikuks Korea metodisti kiriku rajamisel. Nüüd selles viimases ärkamisel. Mõnikord me oleme kannatamatud, kuidas Jumal teeb ja mis ta teeb. Aga praeguses äh, argamises 400 tudengit põhendasid ennast täisajasele kristlikule teenimisele. Ja keegi ütles, et Steve Simmons on samuti õppeju, on professor ja ta oli 75. aasta amerikusel. Ja ta ütles, et kui ma 25 aastat hiljem, et ta, et ta sai aru, et need asjad, mis sündisid tema elus, olid seotud selle ärkamisega, mis toimus 75. aastal. Ja kuidas see mõjutab meie elusid, on väga oluline. Me teame Joosepi loost. Ta ei, ta ei mõista, mis toimub, kui ta on 18 või kui ta on vangles. Ja as ta ei hakka asjadest aru saama, kuni lõpuks ta näeb oma vendi enda ette juurde tulemas. Ja siis lõpuks ta ütleb, et see on jumala töö, et, et päästa minu perekond. Keda tahab Jumal päästa meie elude kaudu? Ja kui ma nüüd räägin sellest ajaloost, ärkamist ajaloost, sest enda läbi aastate Asbury ülikooli äh, on ülikoolis inimesed palvetanud. Ja palvetad ka praegu. Mõnikord me räägime, et me nüüd palvetame täna. Paastume palutan täna või võtame terve kuu, et paastude palvata see pärast, aga see on selline palve, mis on, on regulaarne, igapäevane, jätkuv, mida palutatakse igapäev perekondades, kodudes, individuaalset, ülikoolis ja kirikutes ja Jumal kasutab kõike seda, et hakata asju liigutama. Nii taevastes sfäärides kui meie südames. Ta lihtsalt avab neid tänu palvetele. Ja see see On palve töö. Tahan jagada lugu. Ja seda ma alati jagan, seda sama lugu. Selle pärast, et see on põrdu. Ja see on luuka 18. peadükis. Meeldib see tähendamissõna. Sest selle alguses Jõeldakse, et Jeesus seletas ära oma jõngritele, mida see tähendab, mis tähendab, tähenda, mis sõna tähenda. Ja, ja mõned tähendamise sõnade puhul, me ikkagi täpselt veel ei tea 2000 aastat ilma, mis nad on, aga Jeesus siin on selletusse. Nii, salmis üks ja ma hakkan lugema Jesus seda. Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama Ega tohid hütiida. linnas oli kohtunik, kes ei kartnud jumalatega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka Lesklaine, kes käis aina tema juures ja rääkis kaitsemõigust mu, mu vastaste vastu. Ja tükka aega kohtunik ei tahtnud. Aga pärast mõtles endamisi. Ehk ma küll ei karda jumalatega häbenen inimesi ometegi, kuna see läks mind tüütab. Muretsel ma tal õiguse, et ta oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks. Ja Issand ütles, te kuulete, mida see ülekohtune kohtune ütleb? kas siis Jumale peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks viivitama neid aidates? Mõtlen teile küll, ta muretseb neile peatsõigus ometi, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt, nii et see on selle loo ilu. Et me palvetame ja me ei jäta järgi. Luuka 18. 1 kuni 8. Mõnikord me hakkame nagu tüdinema, midagi ei toima, midagi ei toima. Aga me ei tea, kuidas toimub Jumala ajastus. Sest kui meiesi maabe palvetame, äh, äh, toimuvad mingid taevased muutused, mingit asja liigutatakse taevastes sfäärides. Ja seal toimuvad asjad kõik teises ajastuses, aga me teame, et me peame õppima, palvetama ja mitte allandma, järgi järgijatma. Kui me palvetame eh värkamise right. pärast siis me peame olema järjekindlad, järve see on harjumus Estonia, eestis Meil right? on olnud, olnud kuudusärkamine 70-80 tal Olab, ole ole Ja mõne kord me mõtleme, kuidas Jumal teiks, saab teha seda uuesti, kuidas Jumal võiks teha seda uuesti ja see on väga hea mõte, aga see, mida Jumal on minevikus teinud, me ei taha seda kopeerida, me ei taha seda korrata, aga see annab meile juhtnöörid või, või navigeerimiskaarte, kuidas rimal võiks töötada tänapäeval. Sellest ajast on palju aega möödunud, aga mõned asjad ei ole God muutunud. Ja Jumal võib aidata meid neid asju mõista. Meid, me jääme kinni sellest, et me tahame just samasugust ärkamist, Täpselt samamoodi peab see toimuma. Aga Jumal ei tööta täpselt samamoodi. Jumal ei puud. Ja Kristus ütle, rääkis Jumala riigist, evangeeliumetes, siis lugu oli ka kord uus see, mida ta rääkis maksukogujale sakkesele, sellest, mida ta rääkis naisele kaevul. Aga ta rääkis alati jumalas liigist ja Jumala jumalariigi tulekus. Ja nüüd ma tahan jagadas kolm sellist asja palve kohtud, mis toimus Asporis. Ja kuidas meid või siit anta viiteid selle kohta, kuidas jumal töötab. Kui järgmine arkas, keegi ei, ei teadnud seda ette. Ma peandus, Tegelikult oli üks väga väike hulke inimesi, kes eelmisel päeval ja selle sama päeva hommikul, seal kas kell kümme hommikule. Äh, äh, Kolmapäeval seal oli väga väike grupp inimesi, mitte jumal antis, et keegi ütles, et kuu no, ette, et nüüd hakkab tulema. Ja oli üks, äh, üks äh, naine. Äh, Kolmapäeva hommikul sai sõnumi oma palvajale, et pane oma külal, siis te tuba valmis, sul on täna õhtul külalised. Ja sellel hommikul ka me ümalki rääkis imal muutustest, mis tulevad. Aga ükski sellest ei, ei olnud selline sõnume, et hakkab äh, nüüd kell kümme hommikul. Seal oli koori harjutus äh, kabelis. Ta, ta nägid sellist, äh, et, et seal on vaimulik võitlus selles auditoriumis. nad nägid seda, et on toimuvad mingisugune vaimulik võitlus. Mingisugused viited nagu olid sellele. Olen intervieerinud äh, inimesi. Uh, mitmed mit, no, mit, mit kümned inimesi ma olen, olen kuulande lugusi märkmeid teinud ennende um, kogemustest selle ärkamise been jooksul been ja, ja see on aidanud mõelda läbi neid asju. Nii et kui um, ärkamine algas, um, siis tõenkeid nutsid totally ja nad olid täiesti läbipaistvad. nad olid. They, they totally and and nad olid nii avatud. Ja seal ei olnud midagi keegi, keegi ei esinunud. Keegi ei ootanud, et nad mingi, mingil kindal viisil peaksid reageerima. Mõnikord on, et kõik peavad langema maha. Kõik hakkavad rääkima keeltes. Mitte midagi ei ole valed, kui inimesed langevad maha või hakkavad rääkima keeldusest. Kui me käsime inimeste teha midagi või sunnime tegema, siis me hakkame näitlema. Siis, siis me ei ole enam tundlikud püha vaimule. Seal ei olnud mingisugust selliste ettelemist. Esimestel tundidel. Et, et tuli üks naine sinna altari parja äärte. Ja oli siis 50-70 ja ütles, ma tahan tunnistada teile kõigile. Eelmisel nädalal ma, ma olin sillar, mis on 50 minutit, 50 meetrit kõrge ja ma tahtsin seal alla õpeda. Selle pärast ma kõiki vihkasin siin. Ma ei ma vihka siin kõiki siin. Aga ma pean tunnistama. Ja ma tahan seda tunnistada ma panun, et Jumal ooks eh, tervenemisi mu ella. Ja siis nad kõik kogunseid tema ümber ja palvetasid ta pärast. Ja see on tähendab see, et see, see ei ole nagu Eest johitud. See on kaastunne. Kõige ei pea, ütleme sulle, et sa pead kõrmastama kõiki sa ei tohiks siukest asja üldse mõeldagi. Me tahame hakata jutlustama, kuidas inimesed peavad olema, aga kaastunne on midagi hooltpist teissugust ja see on lihtsalt üks lugu. Inimesed tulevad, ütlevad, ma olen pornosõltlane ja ta pani Selle, selle jätti selle telefoni sinna lavale ja läks minema. Ma, ütlesin, ma ei saa selle ka hakkama. Päinabi. Ja päris kohe alguses hakkas eest toimima eespalve. Let's go here, let's see if we can get this, intercession, inter, uh, now I can't remember how it's called session, intercession, it's English, okay, can you see that, is that okay? okay? On nähtav, jah. Ja, ja peagu koheselt tekis gruppe eestpalvetajaid. Ja mis toimus seal oli, et oli gruppe inimesi. 10-12 no inimest. Nad olid seal kohal. Ja nad olid osas sellest esimeses päevast alates. ja see asja ilu oli, et seal on palju ruumi laval ja seal selle lava ees oli palju ruumi talveks put a lot of emphasis on, you know, our prayers are going up, and so they're going up through the stage, and whoever's speaking on the stage. Okay. that's okay. Like that's nice really, is that better? Yeah, I just made it bigger. Yeah, I know, it's okay. Oh, that's better, that's a little thicker. Okay, okay, and so what we did, and so intercession, Nii et eestpalve oli, oli kümme inimest koha peale ja 1,40-50 olid siis chatis, kes olid ülikooli vilistused ja siis see oli onlineis. Ja eestpalvetajad kogu aeg palvetasid ja alati reageerisid kohe. Ja nad olid onlineis. Ja nad palvetasid erinevates olukordade pärast ja see kogu aeg toimis. Kui sa läksid sinna, the keel 7 õhmikul there olid juba inimesed seal ja okay. kogu aeg. Nii et nad reageerisid koheselt say, Ja this ütleb, et mõtakse, et et meil on viisttuavad inimest. aga meil on kolm toaletti. Ja siis me ja siis me, et võtsime need. need Ehituse need asjad. Need. Et meil on, on kümme tuhat, kes tahavad sisse pääseda isand. Meie, meil on vaja mõista, kuidas neid inimesi organiseerida, kuidas needega tegeleda. Meil on radikaliseerinud grupid, kes tahavad sisse tulla ärkamisele ja teha seda poli, poliitiliseks platformiks oma sõnumile. Kuda, mida me nüüd ütleme? Rahu. Oja rahu, rahu, aga, aga mõjale. Iga päev oli mingisugune uus väljakutse ja kõik need vajadused või, või kriisid läksid kohe eespalvetajatele, Nii et pideva eespalve toimis kogu ärkamise ajal. Ja seda eespalugruppi juhatas üks ülikooli professor või koordineeris. Ja siis oli üks palve, mida palvetati kogu aeg, iga päev. Iga, ja nad paludasid kahte asja. Humility. Alandlikkust. Et kõnelejad oleksid alandlikud, hoiaksid Kristust laukohal ja hoiaks fookus pühal vaimul ja mitte hakkaks ennast tubima, õpitama. Ma väga palju reisin ja mõjal. Üks asja on see, et meil on edu, et me tahame panna nimesid nende asjade taha. Me tahame, et meie nimi tuleks seal ette seal. Aga anandikus on see, inimese tõusis siis ja hakkas rääkima, minu nimi on Kevin ja ma töötan siin ülikoolis. Ja we go. Oh, Kevin on tore. Kevin, oli tegelikult ülikooli presidend. Ja, ja. Older gentleman. Ja, et kultürimesse, olete me peal. oli 60, -60 See on Great Queen, kes on rohkem piibli kommentaare kirjutanud. Kes on üks parimaid uue testamed õppejõude. Inimesed tulid, ei teadnud. Nad, nad ei, nad ei teadnud, kuidas ta välja näeb. Nad on nende raamatu lugenud. Aga see professor oli tervitaja ja juha, juhatas rahvavoguse. Ta hittas neil kohtasid leida. See oli anandlekkus. Kuidas me saame no teenida? Keegi ütleb, et mina tahan siin laval end pääseda. Ja enimesed läksid, et minu um, nimi on David, minu nimi on Mark, minu nimi on Zach this is to this is how ja see ma tahan teile rääkida. Ja siis nad, nad räägivad ja keegi ei teadnud, kes sa keegi kuulus või mitte kuulus. See ei olnud... Kes räägib, prayer, vaid rõhk oli Kristuse tema tööl ja see alande, palve käis for... kogu aeg selle taustal. Ja teine, mida palvetati igapäev kogu aeg, oli tundlikkus. Tundlik, vastuvõtlikus, eh, inimesed, et inimesed oleksid vastuvõtlikud, et oleksid avatud südam. Eh, palju tulid ka mulle külla. Eh, inimesed ööbisid meie majas. Eh, ma ütlesin, kui et kui sa oled tulnud nii kaugele selleks siis ära jää sinna lihtsalt vaatlajaks. Mine kogu, kogu täiega nii, et ja mõtle, know, mida, you need, you need, mida, mida, mine Or ette ja, ja... ja kui tea, sa tead, mida sa vajad, siis And, ütled, et Jumal kohtu minuga siin paigas. Kuidas Jumal, me nägime, kuidas Jumal lepitas inimesi, näite suhetas. Ta tervendas. Murtud südameid. Ja sellised olukorrad, mis tundusid täiesti võimatuna, aga Jumal töötas seal. Ja see on ärkamine. Nii et see palve kätel kandmine. Meie palume. Jumal, Jumal, me vaatame ringi, et see on võimatu. See ei ole võimalik, kes ju kasi sünnib. Aga Jumal ütleb, et kõik on võimalik. Üks meest oli. Ta oli... Ta oli väga siukene, väga suur ja tahtis, et ta tahtis tantsida ta ja oli väga siukene valjuhäälne. Ja ta nagu tõmbas tähelepanu endale ja ma väksin ta juurde, et ta oli väga suur. Ta oli mingi 25, aga ta oli kaks metrut suur ja ma panin ta, ma käeln seda kuule. Kas ma võiksin su minutiks rääkida siin? Ma ei taha inimest tähele panu sellest, mida inimene et ta teeb. Ma tõsed, et ma olen noorte pastor ja me teeme niimoodi meie kõrg, me teeme, et ta oli 40 000 km teemad kohale tulnud. Ja mõtlesin, et sa tulid tuhat kilometrit sellest, et, et teha siin seda sama asja, mis oma korras, oma teid, või sa tahad midagi uut püha vaimu käest. Mõnikord me oleme kindlad, et jumal peab just nii töötama, aga me tahame, kui tahame tärkamist, siis jumal tuleb. See rahulikult ja tema tuleb põrnat. Ja, ja tema headus täidab meid ja, ja võtab meid nagu üle. Isegi kui teim on, et väljaamine toimub, spoke, siis Kristus rütles ja ta oli kontrollis. Aga teem olid kisendasid, mitte Kristus ei kisendanud. Okei, okay, nüüd on jälle kuulda. Äh, aga see eespalvet toimus Whatsappis oli, no see kogu aeg. Ja see grupp oli pidev eespalvetada, grupp oli seal kohapeal ja ka internetis. Teine asi, oluline asi, mis toimus, pühitsemine. Pühitsemine. Pühitsemine algas neljandal ärkamise päeval. Ja miks? Kui ärkmini algas, esimesed päevad olid seal tudenged, seminaari, tudenged, ülikoolipelased ja kogukonna liikmed Ja see linna on väike Uh, on, so see on väike, väike linnakene. Inimesed tunnevad üksteist, seal on uh, paarduad elanik ainult Ja teadsid, et uh, kõik tundsid üksteist. Neil oli kõik. Inimesed tundsid üksteist. Aga kui neljadal päeval, hakkas inimesed sinna linnakesse voolum. Yeah, sest, et uh, nüüd on ju meil sotsiaalmeedia, nii et sõna levib esimese päeval. Um, üks mu super, Laura, Laura on meie peresuper. Ma tõnsin, et ta lapses saati. Tal oli, suhe isaga katkenud ja, ja see oli nii kahjustatud, et ta ei, et, et, et seda ei saa parandada. Aga jumal parandas ja siis ta jagas TikTokis seda ja miljonid, äh, miljon, miljon äh, vaatamist olime tema TikToki postitusel. Ja hiljem, ma olin ülistamas rõtuur ja üks noor, 15-aastamud rõuk, see istusmikus, et ma küsisin, kas sa tunned keda, keda et ma ei tunna. Kõipa kavas oled kristlane? Ma olen kolm päeva olnud kristlane. Et, kuidas selle... Instagram. Ta ütles, et ma leidsin selle TikTokist, Instagramist, ta nägi need videosid ja siis hakkas järgima. Tema see kristlane kolm päeva. Kolm päevane peen hashtag Aspery Revival. Aspery oli selle kaudu. Me jõudsime ühe miljard inimesi. See on, see on tohutult kiire levik. Nii et sõna levis, mis siis toimesed? Nii et oli selline ruum, kõik oli selline ruum, kuhu kõik läksid, kes labale läksid. Nad olid seal pool tundi, paar tundi. Ja seal oli palvetiim, minu super Keiji oli seda palvetiimi juhtimas. Ja nad no, palvetasid, kes läksid lavale. Need, kes tegid palvetööd, nemad ei läinud lavale. Ja... Ja ka ülistusgrupp pidi allus sellele palvekruppile. Ja kui see palvemeeskond ütles, et kulge, et teie ülistajad ei ole praegu selles kohale, et te võiksite lavale minna. Ja nad tunnistasid seda ja see oli palju nuttu ja tunnistumist enne, kui nad said lavale minna. Nii et see toimus, et inimesed. Et me pühitseme. Ennast selleks, et teenida Jumalat. Me pühitseme ise ennast, ente, et minna ja teenida. No, kui, kui me oleme pastorid ja juhid, me palvetame oma inimeste eest. Aga me mõnikord peame tulema sellele kohale, kus me ennast pühitseme. Ei, lissand, mis on minu elus? See, mis ma pean ära andma. Mis on minu, et ma pean uh, ohedama ja ära andma et olla pühitsetud. E, e, Hebrea 12. peadük räägib sellest, et me peame kõrvadame patu, mis... See, on üks kaks. See pärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv et pange maha kõik koormab ja pat, mis hõlpsasti takeldab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Siin räägidakse kaest asjast. Pane maha tappat. Me, me ja me räägime küll seda kõjuhtu kogu aeg. Aga siis ta räägib fermes See, mis meid takerdab, mis koormab, on asjad, mida sa ei peagi paktuks, aga need on asjad, mis on koormavad ja mis takerdavad sind. Keegi ei saa ütleda, see on patsinu elus. Aga see siiski takistab. Ja see on pühitsemine. Pühitsemisprost, et sa otsid läbi oma südame ja, ja mis asja, mida ma pean ära, on, millest ma pean lahti saama. Ja et see pühitsus oli see, et inimesed ja, ja see palve tiim, kes oli selles ruumis, keda me, keda me kutsume kutsub palvetamada nii, et tema. Ja siis Jumal näitas ka konkreetselt, võtad mille selle inimese juurde ja selle juurde. Ja siis, kui nad läksid, et jaa, ma olen ülistusjuht oma kogutuses. Nii, et Jumal nagu vaimu juhatus oli, nii, et kogu, kõik see oli keskendus Jumalale. Üks mu sõber, kes on ülistusjuht. Ja see oli ümeline asi. Ma olen 20 aastat Brasiilias olnud ja Kui ma olin seal, siis tema perekond lahkus Brasiilias, kui tal oli 14. Ja siis pärkamise ajal ta otsis meid üles ja nüüd on tal 40. tal on lapsed. Ma ei ole sind näinud, aga ma teadsin, et sa oled siin. Ja ta on ülistusjuht ja ma rääkisime temakse ja peale ülistust tõttes, et. Ta ütles, et. Kui ma olin, kui, kui see ülistustõimu saa, ülistasin, et küsisin, mis on erinev. Ja siis ta mõtles, et siin sinna, vastu ülistus on midagi erinevat. Aga ta ütles, et ma, ütlesin, et ma kuusin iga ühe häelt. Et see oli viist, 1500 inimest, aga iga ühe häel oli kuulda Kui sa lähed kirikusse ja seal on 1500 inimest, siis on seal on mikrofonid, seal on palju. Ja sa kuulad seda ülistusjuhti, aga sa ei kuule koguduse laulu. Ma, aga see, ma kuulsin kõikide häeli. See on, me põhendume Jumalale. Päeval oli klaver, oli akustiine gitar. Viiendal päeval nad võib olla panid ka gitarile võimu taha. Aga see pühitsemine toimus pidevalt, et Et, et kõik kõik kes läksid lavale pidime läbima selle selse pühitsemise protsessi et nad tõepoolest poolest võiksid keskenduda Kristusele ainult ja mida laiemaks asi läks siis tuli väga palju erinevaid gruppe meie sinna teenima See if i can do this right okay oh it's actually okay so the third one is we can think of as prayer ja kolmas punkt ministry. Oli palve teenistus. Okei. Ma, kirjutan nii aika et mu kaob järgi ära. Ja selle, mina vastutasin palve meeskondade eest. Ma räägisin mõnest sellisest asjast algselt. Meil oli, tuli tappi kohalike koguduste Pastorid. aga kõik rääkis, et oma omal viisil ja tekitas sellist natuke sellised Ma olen palju teinud selle palvedeelistust ja konverentsidel ja kirikutel ja siis palusid mind seda nagu korraldama ja valmistama ja, ja, ja, ja kõik pidid läbi ma väljõppe. Kui me teeme palveteenistust ja me palveta inimeste pärast, et me teenime neid ja teenimine nõuata tähendab vastutust. Teenimine on see, et ma ei saa ütelda, kelle küll ei ütelda ja ütelda, ma jumal ütles mulle, et sa, et sa pead minema. Ja siis sa ei võta, see on mina, jumal ütles, mina ei vastuta. Ei. Ja nii see ei toima. Kui sa teinud kedagi, siis sa vastutad sellest. Ja sa vastutad sellest, mida sa teed. Et nii, et kui inimesed tulid ettes ja, ja, ja, ja, ja eest on kõik läbinud koolituse ja koolitus aitas, Ja üks osa sellest so oli, mida ma jagasin eile, eile ma rääksin sellest, et mis on need asjad meie elus, need kolm asja, mida me peame ära andma ja me saame selle ja selle asemel me saame püha vaimu viljad. See on pühitsusprotsess. Nemad ei läinud sinna pühitsusruumi, või neil oli see pühitsus, et Jumal, mis iganes mind takistab, hoiab tagasi. Ja pat on väga sageli see, mis on ilmselge, vaid mis on peidetud, kui me laseme häbil, hirmul või vihal oma elu kontrollida Kristuse asemel. Need kõik, kes läksid palvedeelisusse, neil pidi olema see hetk, kus nad ennast pühitsesid ja pühendasid. See oli kõik väga intensiivne. Ei, see, midagi me tegime eile, aga sõltab, teeme tegelikult 6-7 tundi, see on eile, me saime 45 minutit selleks ja juba esimesel 5-10 minuti, üks oli inimesed, et eespalvata takas, et, et keegi ei olnud, et ei olnud ütlenud, et selle häbi võib vahetada vaimu vilja, vilja vastu. Ja Jumal tahab selle vahetuse teha meie elus. Ja isegi kui me läheme palvetama teiste eest, siis ma ei rääkinud inimestega. Ütta, ütlesid, ma, ei, ma ei uskunud, et teimud on olemas. Ma arvan, et ma ei ole, ole iakeid kuulnud, keda keeltega rääkinud. Ma ei ole näinud kunagi, kuidas inimesed tervendavad. Ja nad ütlesid. Et mulle ka, aga ma ei arva, et Jumal võiks mind kasutama, et, et ta võib mind kasutada selleks, et oma vahendina, et ta võib vahendada Jumala tööd kellegi teiselus Ja ma arvan, et meil on kõik paljudel see samad kogumist, sest et me oleme kinni oma probleemides, et need on võtavad üle. Et Jumal, unustame selle, et Jumal tahab meid oma partneriteks saada. Ükses, mida me rõhutasime selle palve meeskonnale, oli see, et Jumala riik on vilja kandmiseks. Ja vaim on rahuvaim, rõõmuvaim, armastuse vaim. Nii et kõik annid viivad meid viljadeni. Nii et kõik annid peavad viima viljakand vaimu viljade ilmnemisele. Nii et kui Jumal tervendab, siis selle tõestusse ei ole mitte tervenemine vaid see, et nad on võtnud Kristuse vastuse, nad on kohtunud Kristusega sellel hetkel. Miks? Ütles Jeesus. Et ma, see, et me oleme tervendanud sinu nimel. Aga Jeesus ütleb, et ma ei tunne teid. Kui tervenemine on ainult tevel siis Kristust nagu ei olekski selles. Muidugi me tahame, et inimesed saavad terveks. Aga Jumal vaatab kõiki igaviku seisukohalt, et ühe kord, ükskord me oleme teisel pool. Seal ei ole ju haigust. Aga olul on see, et kui ma palven kellegi pärast, ma ei saa kontrollida seda, kas ta saab terveks, aga mida mina kontrollin? aga ma, mida ma saan et nad kohtuvad kristis ka sellel hetkel. See on so, minu võimuses. Kui ma palvetan kas siis nad tund, peavad tundma seda armastust, kaastunnet ja ma olen näinud inimesi, kes tulevad. E, mitte ainult uh, Asbury's, ma tüsin, et ma... Inimesed küsivad, palju sa oled näinud tervesemaale, näinud tuhandeid tervenemise, nagu peavalu või viljatus või tuumurrud ja katkis, et jalad, ja jal... lapsed, peibid, kes ärkavad üle, kui laps ei ole, et kui laps ei hinga viis minutit. Viis minutit mitte hingamist, see on väga tõsine asi, et hakkab hingama. Aga ma olen näid ka seda, et kui inimesed tunnevad ära Jumala issand armatuse, siis nad hakkavad rõmust nutma. Inimesed ütlevad, mul on see, mul on võlg ikka veel valutab, aga nad nutavad. Ma, ma tunnen, et Jumal on mind märganud, et Jumal on mind kuulnud. Kes on see, mida Sa tahad? Sest et Kristus kannatas. Ta kannatas lihas. Nii et kuun, me kuuleme, me meiegi kannatame. Aga so paar may go over a few minutes extra just because et me läheme little ja te a little bit of a aspekti üle. Ja mida, kuidas see väljandub teie kogud Mida sa tahaksid rohkem? Või ka kui te võtan, et samad eelsed grupid või uued, et ja rääkige oma gruppis, mida te tahate rohkem näha oma koguduses kogukonnas. Et lihtsalt kokku võtta seda. Kui te rääkisite nendest elementidest, eestpalve, pühitsuspalve, Või eestpalve või see eelkäiv, see, see mis, mis oli teie jaoks kõige olulisem või, või mis teile nagu, mis teid kõnetas ja või mis te me kohta te et ma tahaks seda rohkem praegu. Ja, oli mingid tagasi see, et antke. Me, me rääkisime äh, alandlikused, et ma tulen Afrikat nelipühi taustast, et need on, et nii palju on nagu inimeses, on, isiksused on olulised, et need kirikujuhid on kõik nagu, nagu väga enesekesksed, et, et ennem... Et, et on, on just on vaja alandlikust, et, et Kristus, et, et, et ja. aitäh. Good, okay, one more, yes. Siin on veel. Ja, <laughs> Важно, чтобы была группа ходатайцев, которые, которые ходатайствуют. И очень важно, чтобы эта группа была ну, направляема, как бы, чтобы были в едином сердце. So, uh, ühel just, meelel uh, olek oh, ka the importance of oli et oleks see gruppides ja see ühist palve oli nagu hästi oluline. Okay, yeah, Ma tean ja aitäh teile. Ja ma tean nüüd, kui ma Brasiiliast seda jagasin, siis üks piiskopp, ütles ka, et kus see alandlikus on kõige, kõige raskem asi, sest et kirik on muutunud väga selles kommertslikuks. Me teame, kuidas asjad on. Aga ma tahaksin rõhutada seda, et veel üks asi, mis ma tahan juurde kerjutada. Sinna, kus on ruumi. Ma tahan, et äh, sa pühitsust pühitsemist ja pühitsust. Liga tühti oleme, me lubanud oma palve elus eemalduda Kristuse iseloomust. Ja eriti just teist palve teenistuses, väga sageli meie rõhk on, Ja järgmise sessiooni ma rohkem. Et tähelepanu keskmiselt on need profeetlikud sõnad. Aga kuidas see meid motiveerib pühitsusele? Või inimesed tulevad ratastoolis ja tõstame nad üles ja ütleme, et su peab rohkem usk olema. Ja meil ei ole nagu armastust ja õrnust. Nii palju toimus ärgustpõde ärkamises, aga. A üks asi oli see, et inimesed tõsid, et seal ei olnud nii palju imetähtegusid. Oli. Ja paar kõvut iljem keegi saas, küsis, et kas seal toimus, kas teemuneid aete välja? Või oli see lihtsalt, et keegi kuulis kellegi hästi sõdumused. Ja siis ma ja. et jah. Ma tean, ma, see, ma tean, et mina, mina panin käed peale nüüd nendele, kellest läksid teemolid äh, välja. Ja ma olin üks sellest teemist. Inimesed tulid ja inimesed tulid ja tulid, et nad olid haiged saanud teistes kogudustes. Kus inimesed püüavad Kristus, teevad Kristuse tööd ilma Kristuse vaimuta. Kristuse meelsuseta? Mitte see, mis me teeme, vaid ka kuidas me teeme. Kristuse meelsus on oluline. Üks noor mees tuli altarile, ma olin eest palves ja seal. Ja ta ütles mulle. Ta rääkis mulle oma minevikust. Ta oli, ta oli, oli teinud musta aga ta oli teinud tegelenud varkootikumidega. Äh, me võtame sellise jõukused, et siis me võtame sellise inimese kõrval ruumi. Ja miks? Selle pärast, et, et kui teemon on kohal, siis see deemone tahab tahab tähelepanu, ta hakkab manifesteeruma. Teeman tahab teha kõigi asja, jaoks asja ebamugavaks. Ja me ütlesime, et kui kellegil on kahtus, et on teemate poolt vaevatum, siis me võtame viimeda kõrvalruumi. Me võtsime meeskonna ja, ja palvetasime selle meheest. Tal oli ka oma pruut kasas. Ja me palvetasime pool tundi, palvetasime kõrvaruumas, ja ta ütles, et... Kui, mõtled, et kui mõtled, et Ta sai vabaks kõigest. Ta tundis, et, et, et, et kuidas need asjad tagasid väljas. Ta tulid tulid, tulid, tulid, tulid, tulid välja. Ta ei hakkanud oksendama. Aga need oli sellised kuivad, nagu sellised kühatused. Ta tuli, kui ta tuli, siis ta ei saanud silm sidet hoida. Aga siis ta näkus sägas äras. Ja ta vaatas mu peale ja ütles, et... Ta ütles? Sus käed olid nagu tuli, kui sa mind puudutasid. Aga mõtles, et ma olen käinud selles välja ajamisel ennemke. Sa pead tegema seda, sa pead tegema seda ja nad on mind lükanud ja tõmbanud ja käsutanud. Keegi pole mul rääkinud minuga. Uh, armastuses ja õrnuses. Nii nagu teie seda tegete, seda. See on issende tunnistus. Aga ta ei teadnud, et nüüd oli õpetanud, et sul peab olema kaastunne, sul peab olema ole õrni inimeste vastu. Aga ta ütleb, et täpselt seda, Mida ma olin nendele sadadele eespalvetanud enne, et issõnda vägi on armastuses ja meelsuses, aga, aga ja kui nad olid minu kenad ja lahked, siis see on nagu see liha selle kund, armastuse kundis armastuse või, või see, annab, see annab selle väljanduse. E, ja tema, tema oli siis oli tegelikult kristlane. Ja inimesed küsivad, kas kristlane võib olla teemandust vahevatud. Me piiblis me ei ole rääkinud, et teemandustest et kas sul on või sul ei ole. See on, on selline nagu edasi-tagasi liikumine. Me ei tea, kuidas keda, kui palju see teem on mõju omab inimese elus, kes on täiesti seestunud. Me teame seda, nagu kui see kadara seestunud. Aga keegi võib olla. Nii nagu Taabrahamit tooter, kellel oli kuri Ja ta oli haige, tal oli, ta, ta oli küür seljas. Keegi arvut, et ta on lihtsalt on haigus. Jeesus ütles, et kes on seotud olnud 18 aastat, oli 18 aastat seotud üle. Miks seda võiks vabastada? Ja jumala vägi. Kui me neid palve valdkondi kasutame, siis me ei kasutan neid käsuna, vaid me tuleme alandlikus ja me oleme eh, avatud. See on nii palju ilusaid lugusid ja ma usun, et, et Jumal on on sellele maailmas aga kalustama suma värsket tööd uuesti. Ja kui ma seda ütlen, ma mõtlen seda et selleks, et, et tal on partnerid. Ta ei tee seda ilma partneriteta ta siin maa peal. Ja kui meie ei tee seda, siis seda, siis ei saa. Ta ei saata oma ingleitult tegema seda. Me ei oleme tema saadikud. He, nii et tõuseme. No ma tahan pälvetada ja põnnistada teid. Järgmisel sessioonil ma räägin, kuidas me jumala haad kuuleme, profetlikku kogu, kuulmist ja mis on profeteering. Ma tean, me kõik teame, et jumal räägib ja kuidas me siis kuuleme seda. Juma tahab meid kutsuda sügavamasse palvesse. Meil on päästja, kes palvetas terve pöö enne, kui ta valis omale 12 jüngrit. Nii et see on parema informatsioon, mis meil on. Ja, ja, ja me teame, et Jeesus veeti sööpalvest. Mis see räägib meie palve? Nii et avama käed. Ja ma palvetan. Jeesus Kristus Isand. me tahame siseneda sügavamas osadusse sinuga. Me tahame rohkem sind. Isand, me tahame, et sa elustad meie elud, meie kogukondade elud. Et sa tood uue elukogudusse meisse. Et ärkamine on see, kus inimesed otsivad ja otsivad ja küsivad, mis toimub. Mida ma pean veel teadma, mida ma ei tea. Kuidas ma saan seda ka enda elu? Issand, ava meie südamad, teeme palve inimesed privaatses, meie koguduses et me ootaksime, et me igatseksime sind, et tuli võiks põleda, mis on ta aita meid. Et kui me tuleme kokku üksinda või tuleme kurupina kokku, kahe kolmena, et sa süüdad. Ja me palume, et seda Jeesuse nimel. Aamen.